на переповненому стадіоні. Хоча мак не мав жодного уявлення про те, що відбувалося, діти однозначно розуміли і з нетерпінням чогось очікували. У просіці з протилежного боку утворилося ще одне коло. Цього разу з більших вогнів, що, як здогадувався мак, випромінювали дорослі, різнобарвно блискучі, але покірливі, раптом мак побачив незвичайну сцену. Здавалося, з одним із вогнів у зовнішньому колі щось відбувається. На якусь мить фіолетові й кольору слонової кістки спалахи утворили арку, що вела до місця, де вони стояли. Потім з'явилося сяйво яскраво-червоного полум'я схожого чи то на орхідею, чи то на золото, що виривалося у тому ж напрямку, освітлюючи густу темряву лише для того, щоб згаснути і знову повернутися туди, звідки вийшло. Сараю всміхнулося. «Що відбувається?» пошепки? запитав мак. «В одній людині?» Не терпиться поділитися тим, що вона відчуває. Хай би хто це був. Він не міг стриматися і заважав тим, що стояли поруч. Коли спалахи світла досягли дитячого кола, став помітним ефект хвиль, що поширювалися навкруги. Діти, які стояли найближче, здавалося, відповідають йому взаємністю. Поєднання світла з кожним із них, на думку Мака, було унікальною і цілеспрямованою відповіддю тому, хто спричинив таке сум'яття. «Я досі не можу збагнути», – знову прошепотів Мак. «Маккензі, поєднання кольору і світла в кожної людини своє. Воно ніколи не повторюється». Серед них навіть немає схожого на інші. Тут ми можемо бачити одне одного такими, якими ми є. А це означає, що індивідуальність кожної людини, зокрема її почуття, відображаються у кольорі, є світлі. Неймовірно, вигукнув Мак. Ось чому серед дитячих кольорів переважає білий. Якщо ти підійдеш ближче, побачиш, що кольорів насправді багато, але вони зливаються в білий, який уміщує їх усі. Коли діти підростуть і змужніють, їхні кольори стануть виразнішими і з'являться різноманітні відтінки. Неймовірно, повторив Мак. Коли він придивився то помітив, як за колом дорослих рівномірно по периметру з'явилися нові вогні. Полум'я, здавалося, роздмухували пориви вітру. Воно збільшувалося і нагадувало водну блакить чи сапфір із вкрапленням різноманітних кольорів. — Це ангели, — відповідала сараю, — до того, як Мак устиг щось запитати слуги є охоронці? Неймовірно, втретє захоплено вигукнув Мак. Ти ще не бачив усього Макензі, а це може допомогти тобі зрозуміти, що відбувається. Вона показала на метушню, що досі тривала. Навіть Мак не міг не помітити, що і за чоловіком, хай би ким він був, колилося щось незрозуміле. Часом несподівані бризки кольору і світла розліталися довкола. Ми можемо не лише бачити унікальність одне одного в кольорі і світлі, а так само їй відповідати, контролювати нашу реакцію складно, як правило, є не потрібно, що ми, до речі, зараз і спостерігаємо. Виражати себе – це так природно? Не розумію. Мак досі вагався. Ти маєш на увазі, що ми можемо відповідати одне одному за допомогою кольорів? Саме так кивнула сараю, або принаймні Маку так здалося. Стосунки між двома окремими людьми завжди унікальні. Ось чому ти не можеш любити двох людей однаково. Це просто неможливо. Ти любиш кожного по-своєму за те, хто він є. Також ти маєш власну унікальність, яку вони вбачають у тобі. Що більше ти дізнаєшся про інших, то багачою стає палітра – ваших стосунків. Мак слухав, спостерігаючи за виставою, що тривала в нього на очах. Сараю виладалі. Найкраще пояснити це тобі на такому прикладі. Уяви, що ти відпочиваєш із другом у кав'ярні. Якби ти тільки бачив, у якому сяйві кольору і світла ви перебуваєте, коли приділяєте свою увагу «Одне одному. Цим ви позначаєте не лише свою унікальність, як окремі особистості, а й унікальність ваших стосунків і почуттів у цей момент». «А, але, а, почав мак, проте його знову перебили. «Уяви!» – казала сараю. «До кав'ярні заходить ще одна людина, яку ти любиш». Ти помічаєш це, незважаючи на те, що повністю захоплений розмовою з другом. Якби ти бачив дійсність, якою вона є, ти би помітив таке. Унікальне поєднання кольору і світла покинуло б вашу розмову і огорнуло б того, хто тільки не увійшов, показуючи тебе у новому вияві любові і привітання до тієї людини. І ще одне, Макензі, унікальність кожного ти можеш не лише бачити, а й відчувати і на запах, і на смак. Як мені це подобається, вигукнув Мак. Але за винятком цього він показав на вогняну виставу, влаштовану дорослим. Чому вони всі такі спокійні? Я сподівався на розмаїття кольорів усюди, «Хіба вони незнайомі?» «Вони добре знають одне одного, більшість із них, але сьогодні не їхнє свято. Ці люди тут, щоб відзначити чуже свято, до якого вони лише дотичні», – пояснила Сараю. «Поки що вони чекають». «Чекають на що?» – запитав мак. Скоро побачиш, відповіла Сараю, даючи зрозуміти, що більше не хоче обговорювати цю тему. Але чому Мак знову звернув увагу на чоловіка, що спалахував? Чому в нього не все виходить? І чому він так на нас дивиться? Маккензі лагідно пояснила Сараю: Він дивиться не на нас. А на тебе? Що? Мак не зміг приховати здивування. Чоловік, якому так складно себе стримати, твій батько. Мака охопила буря змішаних почуттів. Від гніву до смутку. Як за наказом батькові вогники перенеслися через луку є... Огорнули його. Вогняний вихор яскраво-червоного, пурпурового й фіолетового кольорів накрив його з головою. І ось посеред цього вихору він раптом зрозумів, що вже біжить лукою до батька, біжить до джерела світла і почуттів, наче маленький хлопчик, якому так потрібен його татусь. І вперше в житті у його серці не було страху. Він біг, не помічаючи нічого навколо, окрім об'єкта свого серця, і ось він, уже поруч. Батько стояв на колінах, умитий світлом. Сльози, немов водоспад діамантів, котилися до батькових рук, якими він прикривав обличчя. Тато! заволав Мак і кинувся в обійми чоловіка, який навіть не смів поглянути на сина. У поривах вітру і полум'я макозяв голову батька обома руками і змусив його подивитися собі у вічі, щоб мати можливість, затинаючись, вимовити слова, які давно хотів сказати. «Тато, вибач, я люблю тебе, тато». Сила цих слів... Здавалося, розігнала темряву, Перетворивши татові кольори На багряно-червоні. Зі сльозами на очах вони визнали Її пробачили один одного. А сила любові, що була понад усе, Зацілила їх. Нарешті вони змогли підвестися. Батько притиснув до себе сина так, Як ніколи раніше. Лише тоді мак почув спів, який, лунаючи звідусіль, ставав дедалі гучнішим. Музика наповнила святе місце, де вони перебували. Обійнявшись, вони слухали пісню примирення, що осявила небосхил, і не могли говорити через сльози. Над дітьми, особливо тими, які колись страждали найбільше, з'явився фонтан у вигляді арки, з дивовижних барв вітер переносив вогонь від дитини до дитини, аж поки вся лука переповнилася світлом і співом. Мак чомусь усвідомлював, що часи з батьком промайне швидко, і поспілкуватися їм не вдасться. Якимось дивом він відчував, що ця зустріч важила дуже багато і для його батька, і для нього. Невідома раніше внутрішня легкість спричинила справжню ейфорію. Мак поцілував тату вуста, розвернувся і попрямував до невеличкого пагорба, де на нього чекала сараю. Простуючи крізь ряди дітей, Мак відчував їхні дотики, осяйні кольори огортали його і одразу зникали. Його чомусь усі тут знали. Любили. Коли, макритаючи, дістався місце, де стояла сараю, вона його обійняла, він зумів трохи заспокоїтися й озирнувся, щоб знову поглянути на луку, озеро, нічне небо. Усюди панувала тиша. Вочевидь усі перебували в очікуванні. Несподівано праворуч із темряви з'явився Ісус, і натовп. Вибухнув. Ісус безсумнівно мав вигляд володаря Всесвіту. На плечах у нього було просте білосніжне вбрання, на голові золота корона. Він прямував стежкою в самий центр усього творіння. Бог, який є людиною, і людина, яка є Богом. Гоблен любові, зітканий зі світла і кольору, Запрошував його йти вперед. Одні вигукували зізнання в любові, інші стояли з піднятими вгору руками. Чимало з тих, чиї кольори були небагатшими, упали до лілиць. Усе, що дихало, співало пісню нескінченної любові та вдячності. Всесвіт був таким, яким його створили. Увійшовши в всередину, Ісус подивився навколо. Його погляд зупинився на Макові, що стояв на пахорбі. — Мако, я люблю тебе особливо, — прошепотів він на вухо. Мак не витримав і теж упав до лілиць, умиваючись сльозами щастя, огорнутий любов'ю та ніжністю Ісуса, він не міг поворухнутися. Тоді він почув, як Ісус чітко і гучно, проте досить лагідно запросив Прийдіть. Усі так і вчинили. Спочатку діти, потім дорослі, підійшли до Ісуса настільки, наскільки потребували, аби спілкуватися, сміятися, співати разом з ним. Час, здавалося, зупинився а небесна вистава тривала. Після цього всі, окрім вартових із блакитними вогнями і тварин, по черзі почали покидати луку. Птахи та звірі також стали повертатися до своїх гнізд, барлоїв і пасовиськ, після того, як Ісус став посеред них і назвав кожного по імені. Мак стояв нерухомо, намагаючись збагнути те, що сягало понад його розуміння. Я не міг собі такого навіть уявити, прошепотів він, похитавши головою. Незбагненно. Сміх сараю здійняв бризки кольорів. Тільки уяви, Макензі, що було б, якби я торкнулася не лише твоїх очей, а й носа, язика. Та вух! Нарешті вони знову залишилися самі. Крик дикої гагари, що по в потобі козера, здавалося, повідомляв про завершення свята. Вартові зникли одночасно. Було чути лише хор цикати, жаб, що продовжували своє поклоніння на березі і на луках. Не вимовивши жодного слова, Троє друзів Мака вирушили до хижі, яка знову з'явилася в полі зору. Хтось, наче опустив завісу, і зір став нормальним. Він переживав втрату, бажав усе повернути назад, навіть засумував. Але підійшов Ісус, узяв його за руку і потиснув її, даючи знати, що все сталося. Як мало бути. Скорботний ранок Безмежний Бог може віддати усього себе своїм дітям. Він не роздає себе по частинах, але дарує самого себе до решти кожній людині, наче вона – одна єдина у світі. Тозар. Не встиг мак зануритися в глибокий сон, як хтось торсунув його за плече. «Маку!» Прокидайся. Нам час іти. Голос був знайомим. Проти нижчим, ніж зазвичай. Здавалося, що тато сама тільки-но прокинулася. Е, що?» застугнав мак. «Е, котра година?» Пробурмотів він, намагаючись збагнути, де він і що робить. Час вирушати. Знову Пролунав шепіт. Зрозуміло, що це не була відповідь на його запитання. І мак, не припиняючи буркотіти, неохоче виліз із ліжка і намацав вмикач. Після непроглядної темряви світло засліпило, тому він спочатку розплющив одне око і, примружившись, подивився на ранкового відвідувача. Чоловік, який стояв поруч, Дещо нагадував тата. Він був статечний, жиловий, старший і вищий за мака. Сиве волосся зібрано у хвостик. Вуса і борідка також були сиві. Картата сорочка з підкаченими рукавами, джинси й чоботи. Усе свідчило про готовність до подорожі. «Тату?» – запитав мак. «Так, синко». Мак похитав головою. «Е, знову хочеш мене заплутати?» «Як завжди», – погодився чоловік, приязно сміхнувшись і відповів на наступне запитання мака ще до того, як той його поставив. «Сьогодні вранці тобі не обійтися без батька. Хочеш, усе, що тобі потрібно, лежить на стільці і столі біля ліжка». Зустрінемося на кухні, де ти зможеш кинути щось до рота перед дорогою. Мак кивнув. Він не насмілився уточнити, куди вони вирушають. Якби тато захотів, то сам би сказав. Він швиденько вдягнув на себе вбрання, подібне до татового, і взув дорожні чоботи. Речі пасували ідеально. Мак Трохи освіжився у ванній кімнаті, а потім увійшов на кухню. Тато та Ісус стояли біля столу і на відміну від мака мали свіжий і бадьорий вигляд. Мак тільки -но збирався щось запитати, коли через чорний вхід зайшла сараю, тримаючи в руках якийсь поконок. Він був схожий на скручений у довжину спальний мішок для зручності, міцно прив'язаний мотузкою з кожного боку. Коли вона віддала пакунок макові, то відчув розмаїття чудових запахів. Це була суміш до болю знайомих ароматів трав і квітів. Він одразу впізнав запах куриці та м'яти, спецій і фруктів. Це подарунок на потім. Тато покаже «Як ним скористатися?» Сараю усміхнулося й обійняло мака. Чи змогла б вона пояснити точніше, важко було сказати. ж із собою, – сказав тато, – ти назбирав це вчора разом із Сараю. А мій подарунок зачекає, поки ти повернешся, – усміхнувся Ісус і також обійняв мака по-справжньому» а не так, як це роблять жінки. Ісус із сараю вийшли, і мак залишився наодинці з татом, який смажив яєчню з беконом. «Тато!» – сказав мак, і здивувався, як природно це вийшло. «Ти сам їстимеш?» «Я не керуюся звичками, Маккензі. Ти керуєшся, а я ні». Тато всміхнувся. «І не поспішай!» «Ковтати їжу, не розжовуючи, шкідливо для травлення, у нас достатньо часу». Мак почав їсти повільно. Він насолоджувався тишою і присутністю тата. Тоді за удвірку визирнув Ісус. Він повідомив, що поклав інструменти за дверима. Тату подякував, а Ісус, поцілувавши його у вуста, вийшов на ганок. Допомагаючи мити посуд, Мак запитав, «Ви справді його любите? Я маю на увазі Ісуса?» «Я знаю, кого ти маєш на увазі», – відповів тато, сміючись. Він зупинився, так і не домивши пательню. «Усім своїм серцем. Думаю, що єдинороджений син завжди залишатиметься дуже особливим». Тато підморгнув Макові і продовжив. Насправді, це частина унікальності, яку я в ньому вбачаю. Вони домили посуд і вийшли на двір. Над верхівками гір розвиднювалося. Схід сонця вже починав розквітати усіма ранішніми барвами на тлі попелясто-сірої ночі. Подарунок сараю мак закинув за плече. Тато вручив йому невеличку мотику що стояли біля дверей, і почупив собі на спину рюкзака. Однією рукою підібрав лопатку, іншою – тростину, і мовчки пішов уздовж саду й городу до правого берега озера. Коли вони дісталися протоптаної стежки, уже добре розвиднюлося, і можна було чудово орієнтуватися на місцевості. Тато зупинився і показав тростиною на дерево, що росло біля дороги. Мак не міг збагнути, навіщо комусь знадобилося ставити на дереві позначку у вигляді невеличкої червоної духи. Для нього це нічого не означало, а тато не вважав за потрібне пояснювати. Натомість він розвернувся і, не поспішаючи, пішов далі. Як на свій розмір подарунок сараю Виявився відносно легким, тому мак став використовувати мотику як тростину. Стежка вивела їх через струмок до лісу. Мак радів, що чобити в нього воду не проникні, бо час від часу, зісковзуючи, нога упинялася у воді по кісточки. Він чув, що тату щось наспівує собі під ніс, але не міг розібрати, що саме. йдучи за татом, Мак розмірковував надбезлічу подій, які сталися з ним упродовж останніх двох днів. Розмови з усіма та з кожним окремо. Час із Софією. Молитовне спілкування, в якому він брав участь. Зустріч із Ісусом під зоряним небом. Прогулянка озером. Не кажучи вже про свято минулої ночі, яке стало своєрідним підсумком. Особливо завдяки примиренню з батьком коли так мало було сказано і так багато зроблено. Це все не вкладалося в голові. Мак згадував, чого навчився за ці дні, усвідомлюючи, однак, скільки запитань ще залишалося без відповіді. Він сподівався, що ще матиме можливість запитати про те, що його турбує, але точно не тепер. В одному був переконаний – він ніколи вже не буде таким, яким був раніше. Його цікавило, як до цих змін поставиться нень, діти, особливо Кейт. Проте було одне питання, яке під час усієї подорожі не давало йому спокою. Нарешті він наважився. «Тато?» «Так, синко. Учора Софія допомогла мені зрозуміти, що сталося з місі». Не менше важливою виявилася розмова з татом, тобто з вами, Мак, знітився. Але тато призупинив крок і приїзнув всміхнувся, запевняючи таким чином, що все розуміє. Дивно, що я кажу про це, правда? Ви більше схожі на ідеального батька, якщо, звісно, це має якийсь сенс. Я розумію, Маккензі, Коло замкнулося. Ти зміг побачити в мені батька саме завдяки тому, що пробачив власного. Не потрібно більше нічого пояснювати. Мак відчув, що їхня тривала мандрівка добігає кінця, а тато намагається допомогти йому зробити кілька останніх кроків. Тобі вже відомо, що свобода – «Дорого коштує», – сказавши це, тато подивився на шрами, назавжди вкарбовані у його зап'ястя. «Я знав, що моє творіння повстане проти мене, обере незалежність і смерть. Я також знав, яким коштом мені доведеться прокласти шлях до примирення». Ваша незалежність зробила світ таким хаотичним, випадковим і жахливим, яким він вам здається. Чи міг я запобігти трагедії, що сталося з місі? Відповідь – так. Мак подивився на тата. У його очах світилося запитання, яке не потрібно було озвучувати. Тато вів далі. По-перше, якби я нічого не створював, усі ці питання не були б такими суперечливими. По-друге, я міг би активніше втручатися в те, що відбувається у вашому світі. Перше, я ніколи не розглядав. А друге, це не мій вибір з огляду на мету, якої ти поки що не розумієш». Відповідь, яку я можу запропонувати тобі зараз, це любов, благодать і наші особисті стосунки. Я не планував смерті Місі, але це не означає, що я не можу видобути з цієї обставини користь. Мак сумно похитав головою. Так і я. Я поки що цього не розумію. Здається, часом... З'являється проблеск, але за якусь мить мої прагнення і відчуття втрати, що збурюються всередині, підказують, усе це не може бути правдою, але я вам довіряю. Ця нова думка виявилася такою несподіваною, навіть дивовижною. «Тату, я справді вам довіряю?» «Я знаю, синку, знаю». Озернувся тато, лагідно всміхаючись, і знову вирушив вперед. На серці мака, який йшов слідом, стало трохи спокійніше. Незабаром їм довелося підійматися пологим схилом, і це трохи заповільнило їхнє просування вперед. Інколи тато зупинявся, щоб показати червону дугу, намальовану чи на дереві, чи на кам'яній брилі біля стежки. Як тільки мак намагався поставити запитання, що вертілося в нього на язиці, тато обертався та йшов далі вгору. Коли дерев поменшило, мак побачив осланцеві поля, які займали частину лісу ще до того, як було проторовано стежку. Вони зробили коротку перерву, і мак зміг насолодитися прохолодною водою з фляги, яку тато взяв із собою. Неудовзі стежка стрімко пішла вгору, тому мандрівникам довелося йти ще повільніше. Макові здавалося, що подорож тривала понад дві години, коли нарешті вони вийшли на відкриту місцину. Він бачив стежку, що вела поміж гір, але спочатку їм необхідно було обійти величезну скелю. Й подолати поле, всіяне кам'яними брилами. Тато знову зупинився, зняв рюкзак і дістав воду. «Ми майже прийшли, синко», – сказав він, передаючи макові фляху. «Справді?» – здивувався мак, кинувши погляд на самотню скелю посеред поля з камінням. «Так», – підтвердив тато, а мак не насмілився уточнити – Куди саме вони майже прийшли. Тато вибрав невелику брилу, сів на неї, а лопатку і рюкзак поклав поруч. Він, мав, стурбований вигляд. Я хочу тобі дещо показати, але дивитися на це буде дуже боляче. Гаразд, умака, всередині, все опустилося. Він поклав мотику і подарунок від цараю на коліна та сів поруч. Аромат трави, квітів, підсилений ранішнім сонцем, загострив чуття і приніс заспокоєння. Е, «Що саме?» «Щоб ти зміг це побачити, мені доведеться прибрати ще одну річ, яка кидає тінь у твоє серце». Мак одразу здогадався, про що йшлося і відвернувся, спрямувавши погляд на землю під ногами. Тато говорив лагідно, але переконливо. «Синку, я не збираюся тебе присоромлювати. Я не ініціюю приниження, засудження чи відчуття провини. Їх було розп'ято на Христі разом із Ісусом, оскільки вони не мають нічого спільного, ані з повнотою життя» ані з Тато трохи зачекав, аж поки висловлена ним думка війшла глибоко в свідомість мака і відмила її від сорому. «Зараз ми перебуваємо на шляху до зцілення, зокрема, і твоїх рідних і знайомих, на кінцевому етапі однієї з частин твоєї подорожі». — Сьогодні ми ж бурнемо плаский камінець, а коло по воді розійдуться далі, ніж ти очікуєш. — Ти вже здогадуєшся, чого я прагну? — Боюся, що так, — пробурмотів Мак, відчуваючи, як почуття вириваються назовні з глибин його душі. — Синку, тобі самому потрібно це визнати. Цього разу стриматися не вдалося, й гарячі сльози залили обличчя. У перервах між схлипуваннями мак почав сповідатися. Тату, кричав він. Як я можу пробачити цьому сучому сину, який вбив мою місі? Я не знаю, що я зробив би, якби він був тут. Розумію, це неправильно. Але я хочу, щоб він страждав так, як страждав я. Якщо не вдасться домогтися правосуддя, я буду прагнути помсти. Тато дозволив Макові вихлюпувати свої емоції, аж поки хвиля словесного обурення вичерпалася. Мако, пробачити цьому чоловікові означає віддати його мені для викуплення. «Викуплення?» – образа і гнів. Знову засудомили йому горло. Але ж я не хочу, щоб його викупляли. Я хочу, щоб він був покараний, щоб він страждав, щоб горів у пеклі. Тато терпляче чекав, поки мак заспокоїться. «Це безвихідь, тату. Я просто не можу забути того, що він зробив». «Хіба в мене є вибір?» – волав Мак. «Пробачити не означає забути Маку. Пробачити означає більше не тримати іншу людину за горло. А я думав, що ви забуваєте наші провини. Маку, я Бог, я все знаю і нічого не забуваю». Тому для мене забути означає обмежити себе, синку. Тато притишив голос, і мак зазирнув у його карі очі. «Завдяки Ісусові скасовано закон, згідно з яким я мусив тримати в голові ваші гріхи. Коли йдеться про тебе і про мене, гріхи зникають, і ж ніяк не впливають на наші з тобою стосунки». «Але... але цей чоловік... Він також мій син, і я прагну його спасіння. І що далі? Я його пробачу, і все стане добре? Ми будемо друзями, чи що?» запитав Мак з повагою, але не без сарказму. «Ти не матимеш стосунків із цією людиною, принаймні поки що. Адже прощення...» не передбачає початок стосунків. В Ісусі я пробачив усім, хто згрішив переді мною, але далеко не всі роблять вибір на користь взаємин. Невже ти не розумієш, Макензі, що прощення – то величезна сила, якою ти володієш разом із нами? Цю силу Ісус дає тим, у кому Він перебуває – щоб збільшити ступінь примирення. Коли він пробачив тим, хто розіп'яв його на хресті, їхні імена одразу було викреслено з боргової книги і на небі, і на землі. У межах моїх стосунків із цими людьми я ніколи не соромитиму їх, не буду навіть згадувати те, що вони скоїли невпевнений. «Що зможу пробачити?» – тихо мовив мак. «Я хочу, щоб ти пробачив. Прощення насамперед потрібне тому, хто прощає. Воно, – пояснив тато, – звільнить від усього, що з'їдає з засередини, знищує радість і не дає змоги вільно і відкрито любити». Гадаєш, цей чоловік переймається і стражданням, яких тобі завдав? Аж ніяк. Навпаки, він насолоджується цим. Чи не хочеш покласти цьому край? Щоб зробити це, ти маєш позбавити його тягаря. І неважливо, визнає він його чи ні, усвідомлює чи ні. Убираючи прощення, ти убираєш... Любов. Я не люблю його. Сьогодні це так. Але його люблю я. І не такого, на кого він перетворився, а як нещасну дитину, яка не може позбутися болю. Я прагну допомогти тобі стати людиною, яка знаходить більше сили не в ненависті, а в любові і прощенні. Якщо я пробачу, Мак знову сердився на те, як розгорталася розмова, то дозволю цьому чоловіку переслідувати Кейт або мою першу онуку. Маккензі, татів голос лунав твердо та впевнено. Я вже сказав, що прощення не обов'язково має допомагати налагоджувати стосунки. Поки люди не будуть казати правду про свої вчинки і слова, поки не змінять поведінку її думки про довірливі стосунки, годі й мріяти. Прощаючи людину, ви звільняєте її від суду, але без суттєвих змін реалізувати справжні стосунки неможливо. Отже, прощення не змушує мене вдавати. Ніби нічого не сталося. Як таке могло спасти тобі, на думку? Минулої ночі ти пробачив свого батька. Невже ти колись забудеш, що він зробив? Не думаю. Але тепер ти можеш його любити, не зважаючи ні на що. Він змінився, і це дає тобі таке право. Прощення в жодному разі не зобов'язує довіряти тому, кого прощаєш. Проте, коли людина сповідається і покається, у твоєму серці станеться диво, вдасться збудувати міст примирення. Інколи. А ти поки що цього не розумієш, на цьому шляху відбувається диво повного відновлення довіри. Мак посунувся донизу, упершись на камінь, на якому сидів. Він не міг відвести погляд від землі під ногами. «Тато, здається, я розумію, про що ви. Але складається враження, що в такому разі вчинок цього чоловіка залишиться безкарним. Як мені його пробачити? А де ж тоді буде справедливість щодо місі? Маккензі, прощення не виправдовує всього». «Повір мені, цей чоловік не має свободи, але не тобі судити його. Я сам впораюся з цим, а щодо місії вона його вже пробачила». «Пробачила?» Мак навіть не глянув угору, як їй це вдалося. «Завдяки моїй присутності в ній це єдиний спосіб, як можна простити». Мак відчув, як тато сів на землю поруч із ним, але так і не спромігся подивитися на нього. Коли тато його обійняв, він заплакав. «Плач, не соромся», – шепотів тато. Мак вже й не соромився. Він заплющив очі, а сльози заливали обличчя. Розум знову заполонили спогади про місію. Розмальовки, кольорові влівці, закривавлений сарафан. Він продовжував плакати, поки не виплакав усе, темряву, прагнення, втрату, не залишилося нічого. Не розплющуючи очей, він гойдався назад вперед і благав. Тату, допоможи, допоможи, що мені робити? Як мені його пробачити? Сказати йому про це, Мак підвів очі, очікуючи побачити людину, якої ніколи не бачив, проте перед ним нікого не було. Як саме, тату? Скажи це вголос. У тому, що проголошують мої діти, є велика сила цієї ж миті мак почав шепотіти. Спочатку нерішуючи і затинаючись, потім впевненіше і впевненіше. Прощаю тобі, прощаю, ти молодець, сказав тато Макові, притиснувши його до себе. Коли Мак нарешті оговтався, тато дав йому носовичок, витершив обличчя. Мак підбився, хоча не одразу зміг зорієнтуватися в просторі. «Ова!» – мовив він, хрипло, намагаючись добрати слів, щоб описати свою емоційну подорож. Повернувши, татові носовичок запитав. «Хіба в тому, що я не позбавився свого обурення? Немає нічого страшного?» «Немає», – запевнив його тато. «Вчинок цього чоловіка...» Справді жахливий. Багатьом людям він завдав неймовірного болю. Це несправедливо, а гнів – абсолютно адекватна реакція на несправедливі речі. Але це не означає, що ти повинен дозволити гніву, болю і відчуттю втрати стати на заваді твоєму прощенню. Тату підняв свій рюкзак і закинув його на плечі. «Синку, тобі, можливо, доведеться стверджувати своє прощення сотні разів у перший і другий день, а на третій і наступній вже менше, аж поки відчуєш, що пробачив повністю. Настане день, коли ти молитеся за повноту життя для цього чоловіка, віддавши його в мої руки» щоб моя любов випалила з нього рештки зіпсованості. Хоч яким малоймовірним це тобі сьогодні видається, у майбутньому ти можеш почути про цю людину щось зовсім інше. Мак зітхнув. Його живіт засудомило, але глибоко в серці Мак розумів, що тато каже правду. Обоє підвелися одночасно. І Мак озернувся на стежку, якою вони нещодавно прийшли. «Мако, це ще не все», – сказав тато. Мак зупинився. "Е, справді, я гадав, що ми виконали те, для чого прийшли». «Так, виконали. Але ж я згадував, що хочу показати тобі те, про що ти мене просив, а саме...» Щоб ти міг забрати Місі додому? Раптом усе стало на свої місця. Він кинув погляд на подарунок сараю та одразу зрозумів його призначення. Десь неподалік убивця сховав тіло Місі, за яким вони, власне кажучи, прийшли. Дякую. Це було все, що спромігся вимовити мак. Тим часом водоспад сліз ніби з безмежного водоймища, покотився по щоках. «Я ненавиджу схлипувати, плакати, кричати, наче якийсь дурень», – бурмотів він. «О, дитино!» – лагідно мовив тато. «Не применшуй дива власних сліз. Твої сльози, цілюща вода, потік радості. Інколи вони стають найкращими словами – який тільки може вимовити серце. Мак відійшов назад і зазирнув татові очі. Ніколи в житті він не вглядався в таку доброту, любов, надію і радість. Але ж ви обіцяли, що одного дня не буде сліз. Коли це станеться? Тато усміхнувся, і тильним боком долоні ніжно витер його обличчя. Макензі. Цей світ сповнений сліз, але якщо пам'ятаєш, я обіцяв, що власноруч витру їх з твоїх очей. Мак нарешті спромігся усміхнутися, а його душа тим часом танула в татові любові. Ось візьми. Тату простягнув йому флягу. Ковтни. Я не хочу, щоб ти тремтів, як листя на вітрі. Мак. Не зміг втриматися і розсміявся, що спочатку здалося йому недоречним, проте вже за мить відчуття недоречності зникло. Це був сміх надії, повернутої радості завершеної подорожі. Тато йшов попереду. Перед ним, як звернути на меншу второнену стежку посеред розкиданого каміння, він зупинився і постукав тростиною по величезній брилі. Він дав знак, щоб мак подивився уважніше, і той побачив червону духу. Одразу стало зрозуміло, що шлях, яким вони йшли, був позначений викрадачем місі. Дорогою тато пояснив, чому не вдавалося знайти тіла жертва. Виявилося, що вбивця відшуковував відповідні місця заздалегідь, часом за кілька місяців до викрадення дівчат. Серед поля тато зійшов зі стежки, до лабіринту скелі прямовисних кам'яних стін і знову показав знайому позначку, зроблену на скелі. Макс зрозумів, що її так просто не помітиш, якщо, звісно, не шукаєш цілеспрямовано. Через десять хвилин тато зупинився перед заглибленням, де на поверхню виходили дві різні геологічні породи. На дні була купа каміння, а на одному камені – Виднівся знак убивці. «Допоможи відкинути каміння», — попросив тато, власноруч підіймаючи найбільшу каменюку. Під ним вхід до печери. Вони звільнили місце, її лопатою відшкребли затверділу багнюку та щебінь. Несподівано залишки ґрунту провалилися, і відкрився прохід до невеличкої печери яка, можливо, колись служила зимовим барлогом для тварини. Звідти тхнуло гниттям, і Макові довелося затулити носа. Тато засунув руку в пакунок, який дала сараю, і дістав шматок тканини за з хустку, обв'язав нею Макові ніс і рот. Солодкий аромат одразу перебив сморід, що панував у середині. Печера була занизькою. Їм довелося повсти. Діставшись з рюкзака потужний ліхтарик, тато поліз першим. За ним подався мак, не випускаючи з рук подарунок сараю. Аби віднайти свій сумний скарб, знадобилося буквально кілька хвилин. На невеличкому прискалку мак побачив тіло, яке, як він здогадався, належав місці. Обличчям до гори і загорнуте в гниле простирадло. Воно нагадувало стару рукавичку, яку вже ніколи не надягнути на руку. І Макс зрозумів, що справжньої місії тут немає. Тато розгорнув пакунок від сараю, і печеру сповнили живі пахощі, хоча простирадло, на якому лежало тіло місії, зотліло, воно витримало коли мак підняв свій скарб. Потім він зачекав, поки його супутник виліз і закинув собі на плечі рюкзак. Вони не вимовили жодного слова. Інколи лише було чутно мака, який бурмотів собі підніс. Я прощаю тобі, прощаю. Перед тим, як залишити це місце, тато підібрав камінь зі знаком і заклав ним вхід до печери. Мак це помітив, проте не звернув особливої уваги, оскільки занурився у власні думки, ніжно притиснувши тіло доньки до свого серця. Вибір серця Нема на землі такої печалі, яку не могло б зцілити небо. Томас Мур, прийдіть усі обтяжені. Незважаючи на те, що мак ніс до тіло Місі, час промайнув швидко. Коли вони прибули на місце, Ісус і сараї вже чекали на них біля чорного входу. Ісус обережно взяв ношу на руки, і вони разом попрямували до майстерні. Мак ще не заходив до цього приміщення і, відверто кажучи, був вражений його простотою. Світло линуло крізь великі вікна і висвітлювало пилюку, що кружляла в повітрі після обробки деревини. Настінні полички і верстаки, на яких було розкладені найрізноманітніші інструменти, створювали робочу обстановку. Це явно була свята святих, справжнього майстра своєї справи. Прямо перед ними стояла остання його робота, шедевр, до якого вони поклали те, що залишилося від місці. Коли мак обійшов навколо домовини, він упізнав усе, що було на ній вирізблено. Він уважно придивився і помітив, що на дереві було викарбувано всі подробиці, Її життя побачив барельєф Місі з її котом Джудасом, поряд різьблення, на якому він упізнав себе, як читає доньці книжку доктора Сьюза. Збоку і зверху були зображені сцени сімейного життя. Нен із Місі готують печиво, відпочинок на озері Валлова, зокрема Фунікулер, що піднімається вгору. Місі розмальовує картинки за похідним столиком, шпильки із сонечком, яку залишив убивця. Ісус вирізьбив також зображення усміхненої Місі, що дивилася на водоспад, за яким, як вона знала, стояв її тато. Усюди були її улюблені тварини і рослини. Мак обернувся і обійняв Ісуса, а той прошепотів йому на вухо. Місі мені допомагала. Вона обрала епізоди, які сама забажала. Мак заціпенів, тому ніяк не міг відпустити Ісуса. «Для її тіла ми приготували чудове місце», – мовила Сараю, буквально пролетівши поруч. «Це в нашому саду в Макензі. Надзвичайно обережно. вони поклали те, що залишилося від Місі» на м'яку підстилку з трави моху, наповнивши домовину духмяними квітами з пакунку сараю. Закривши віко, Ісус і Мак легко підняли і понесли домовину, ідучи за сараю до того місця в саду, яке Мак допомагав розчищати. Там, де напередодні Він корчував квітучі кущі, поміж вишневих і персикових дерев, оточених ліліями й орхідеями, була викупана яма. Тато на них уже чекав, коли домовину опустили донизу. Тато міцно обійняв мака, а то його. Уперед вийшла сараю. Для мене велика честь, мовила вона врочисто, і вклонилася виконати пісню, яку написала Місі з цієї нагоди. Вона заспівала голосом Схожим на осінній вітер. У співі можна було почути шурхіт листя і повільне погойдування сонних дерев. Звуки ночі й сходу сонця, що наближався. Це була та сама нав'язлива мелодія, яку тато Єсараю наспівували раніше. Цього разу вона сприймалася, як слова доньки. Глибоким подихом повій, і оживи мене, Ласкавим доторком зігрій, І тіло хай засне. О вітре, подих мій прийми, Щоб ми були одне, І танцювали між могил, Аж поки смерть мине. Ніхто не знає, що ми тут, Що у руці рука, Лиш той, хто є, І завжди був, Нас береже від зла. О вітре, подих мій прийми, Щоб ми були одне, і танцювали між могил, аж поки смерть мене. Коли сараю доспівала, запанувала тиша. Тоді Бог, тобто усі троє, одночасно мовили «Амінь». Мак повторив зеленою, підібрав одну з лопат, і разом з Ісусом почав засипати яму, в якій лежала труна з тілом місі. Коли справу було завершено, Сараю відшукала в кишені дещо зі своєї безцінної колекції. Невеличку крихку пляшечку зі сльозами мака вилила на долоню кілька крапель і покропила ними чорнозем, в якому покоїлася Місі. Сльози мінилися діамантами й рубінами, і скрізь, де вони падали, одразу виростали квіти і розкривали пуп'янки назустріч яскравому сонцю. Сараю трохи забагалася, поглянувши на одну краплинку на своїй долоні. Мабуть, це була якась особлива сльозинка, але за миттю все ж таки кинули її в самий сінький центр могили. Тієї ж хвилі із землі проросло молоденьке деревце. Воно почало розвиватися, аж поки вкрилося бутонами і цвітом. Тоді Сараю в своїй звичній Схоже й на вітер, манері обернулася й усміхнулася з ніяковілому макові. Це дерево життя.